Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vi välkomnar er till ännu en episod av tv-programmet. TV Oj, Är blev jag rädd. Ja, jag har tankarna på annat hållet podcast som heter... Hemma hos byrån Ja, och det är exakt vad vi heter Ja, förutom då att jag heter något annat Ja, just det, men det rädde ju ut förra veckan Ja, det gjorde jag ja, några, några gånger innan det jag också Ja, exakt vi, Jag heter Markus och jag bor här mm, Jag heter Jonna och jag bor också här Så vi är faktiskt, vi sitter i vår soffa här kan du säga Jonna, inmundiga just nu En räklunch Ja, det är en indisk räkgryta Med linser Och lite gors den, mm. den är gul och ja, currygul, kan vi säga. Curry fast jag tror nog mer faktiskt att det är... Mm. Saffran? Eh, nej, vad heter det? Gurk, Meja. Gurkmeja. Precis, okay. för det smakar inte curry utan det är... Och sen är det lite skor och lite moröt. Den är väldigt vacker så i färgen mm. även om den kanske ser ut som en spya mer än vad jag har just nu. Fast ja. det, det är gott faktiskt. Det var ja. samma igår. Jag är glad att jag ätit det redan kan vi säga. Okay. Jag äter en knubba och lite sött efter lunch. Mm. som du hittade i ett gömt skåp. Mm -hmm. Vem hade gömt det där? Du, mm -hmm. men det var ju jag som betalade för honom för mm, Antagligen, men just att Nej, du... det var det igår. Jo, det var det visst. Det var det. Det. <laughs> Idag tänkte jag att vi skulle få vår löpsedel som vi presenterar här och nu prata lite om veckan som gått. som mm -hmm. vi brukar göra för att sammanfatta och blicka framåt på ett trevligt sätt. Vi ska prata om det här uppropet som har skett på internet, Twitter framförallt kanske, Instagram, om att bära slöja i sympati för en kvinna som blir misshandlad på grund av att hon har inte slöjat. Mm -hmm. Det ska vi prata om. Ska vi prata om Lars Norén? Ja, han är ju arg och sur. Den för detta dramatiken kan vi säga, för er som inte har koll på den. nu Ja, vad är det för fel på er skrivande män? Det är fel på mig, det är Lars det är fel Jo, på. men du kan väl inte kalla dig för den gladaste ja, är... laxen i lådan? Eller... Lars har ju bland annat myntat det sköna begreppet att jag är alldeles intelligent för att bli lycklig. Är det han som har sagt det Ja. Det är... jag, jag har förmått att du har med den. Ja, gillar Lars Norén. Fast så var ni var kompisar, typ. Ja. Han har äh, brett ut sig. Inte... På ett speciellt sätt. Så det skrev jag om i expressen. Så, det kan så vi... du valde att bryta dig. Ja, det är inte helt. Som, äm... ett, som ett motstånd. Oproblematiskt. Kan man säga. Mm. Igen, där så gjorde jag nog rätt mycket fel där. Det ska vi prata om. Ja. Vi ska, apropå Kristet ska vi komma in på och nämna lite kort om en stor, ett jättestort evenemang på jag lite med klubban. Eh, som sker på Globen i helgen. Mm. Det ska vi nämna lite kort. Vi ska I Globen. Nu letar det lite grammatikpolis ja, här. Eller Eriksson Globe som vi säger. så. Här. Ja, mm. men fortfarande i den. Ja, på, tror jag. På Globen. Ja. Det kan... men det på man. en arena. Nej, man så... säger på... Är det så? Det kanske det är. Djurgården spelar hockeymatch i Globen eller på Globen? I Globen. Jag tänker det ändå i, på en arena kan jag förstå, men i en Glob. För Globen, det liksom känns att man liksom trippar på den annars liksom högst upp. Bra seinfeld -snack nu. Ja, vi ska kolla i alla fall, en, fortsätt. Ja, ja, något som händer i eller på Globen. Vi ska även prata om eh, eh, när man som kvinna och mamma söker jobb som skribent. Vad som kan hända. Ja. Det är spännande. Vi ska prata lite om vad man kan göra med barn. Apropå det. Och höst. Man kan aktivera dem på olika sätt och hur man ska förhålla sig till det. Ja, tydligen så börjar väl de här aktiviteterna nu när de är 3-4 år. För det kommer vi bombarderas av post och erbjudanden om en massa roliga grejer. Det ska vi prata om. Mm. Och så blir det lite film. Allt ifrån Woody Allen via eh, däckare till Alfons Åberg. Kan säga, det är ett spektrum lite fantasy. Just det, fantasy tema har vi också. Exakt. Mm. Mycket bra. Då kör vi igång detta programmet då. Ja. att vi börjar då med att jag kan fråga dig nu vet du, men man kan mm. fråga, vet du Sport Illustrator du är? Ja. Tidning som bland annat brukar ha vad heter det, bikini bikinimodell? Typ. Ja, det är väl det jag vet om Sport Illustrator jag vet att det är en väldigt eh, prestigefylld framsida att vara på om man, mm. om man vill liksom En ganska ansedd sporttidning kan man säga. Ja, det är det väl också. Faktiskt, förutom det. Ja. De har utsett en person till varandes den citat, mest intressanta människan på jorden, slutcitat. Ja, och vi undrar ju alla, vem är detta? Ja, då får man tänka, i deras begreppsvärld så är det ju då... Att det då, måste vara en sport. Ja, inom sportgebitet. Visa mm. vem de har valt, kan det vara Messi, kan det vara någon tennisspelare, kan det vara någon basket? Eller vad alltså jag det? tänker sport, är det här en amerikansk tidning? Jag vet inte vilken edition det är, jag tror den finns i olika länder, men... Okej, okay, men är det här den globala eller är jag den... Jag tror det. Okej. Okay. Jag tänker liksom, det måste ju vara en sport som i så fall är stor nog att... Det kan ju inte vara, det är ingen ska Nej, och inte skidskytte heller kan vi säga. Ingen backhoppare. Nej. Och inte ens någon, ja, jag höll på att säga inte ens någon hockeyspelare. Men nej, jag tror inte det. Jag tror det är någon sommarsportssnubbe. Det är, det är en fotbollsspelare ska vi säga. Mm -hmm. Och för att du pratar om detta så antar jag att han är italiensk. Det är helt riktigt. Det är alltså alla som Mario Balotelli som ja, är, just det. Sport Illustrator är den intressantaste människan på jorden. Det är och, fantastiskt. Och det är väl en titel att ha? Ja, jag vet inte om det är rätt person att ge den titeln till med tanke på hans fullständigt livsfarliga psyke kan vi säga. På vilket sätt? Jag fattar inte. Han har bränt av fruverkeripjäser inomhus hemma under en fest. Han har ju Men det är väl ganska intressant? Ja, han är, person. Han, är ga, han är galen. Ja, ja, men galna personer är intressanta. Ja, det, är det här var ju den Han är ju den intressantaste personen. Ja, precis. Man behöver inte, liksom... inte den intelligentaste, Nej. vilket man kanske lätt och tror. Och inte den mest älsklingsvärda, eller alla gånger kanske. Nej. Även om jag älskar honom för att han är en galen panna. Ja. Vi ska men... säga att Mario Balotelli aldrig har missat en straffspark hela sitt liv. Det är intressant. Det är Och sen bra. är det väldigt intressant att han kör med fyrverkerier inomhus. Det, är, det måste man ju säga. Det är väldigt intressant. Sen om man blir allvarlig kort innan vi lämnar det ämnet är ju att Italien är på många sätt ett fantastiskt land men de har problem med, med rasism i mångt och mycket och det är något som har präglat Ballotellis uppväxt han är ju från, han är färgad och mm. har föräldrar från andra delar av världen men i detta land och Italien att de lyfter upp att en sån spelare kan bli en sån stor hjälte det är bra ja det är Vi vill bara nämna det att det är en italienare också, som är världens mest intressanta på jorden mm. bra grej. vi går vidare till nästa ämne då eller det riktiga ämnet som jag tänkte vi skulle prata lite om det är ju den här innan du snörde in på italiensk fotboll ja, men vi okay. lämnade det rätt snabbt om ja. du också Är den god räck, gänga? Ja låt, låt, jag Nej, det låter inte. Nej, vad bra Ibland kan slöja råda Slöjan då? Vad tyckte vi om uppropet? Det var samma gamla gäng som vanligt som körde Gudrun och miljöpartisterna. och sådär Nej, men det där låter jättetråkigt när ja, du säger Ja, men jag det försöker bara få igång diskussionen för alla spel. Åh, det var jättebra att alla slöjan Nej, men, det en Åh, det ja, men tycker man det så är det väl jättebra Jaja. att diskutera så Men förklara så. hur du tänkte Nej, jag, alltså tyvärr, jag, jag vet inte vad jag är lite trög just nu. Aha. Så jag missade det här. Jag, kom, jag liksom kom på. För sent, eller liksom uppfattade att det var ett upprop lite för sent. Och då hade alla redan haft slöja en hel dag. Kände jag liksom, ja ah, jag är hemma här. Då liksom, ja, ah, nej. Så det tyckte jag var lite trist. Men det är... får jag skylla mig själv för. Upprinnelse Men... kort var jag alltså en kvinna i en förort i Stockholm som blev misshandlad för att hon hade slöja. Det var den anledningen till att, en gravid kvinna. Ja, det. fruktansvärt misshandlad. Tills hon blev medvetslös. Ja det är fruktansvärt, hon dunkade huvudet i ja, dörrar. Var det är helt, helt vansinnigt. Det som möjligtvis har framförts då i, i den här, det alla ställer naturligtvis upp på det sympatigreppet för den här kvinnan och det hon har blivit utsatt för. Och självklara rätten att få bära slöja i ett Väl land klart. av religionsfrihet som Sverige ändå är. Möjligen kan man då inflika, och det har väl en del gjort kanske, att det finns de som använder slöja i mer förtryckande syfte. Det finns, jag hörde på Ring P1 igår en psykolog, kvinna från Örebro, som, var, som jobbade med många ungdomar och träffat många unga tjejer som upplever att de är tvingade att bära det här för att ja, deras familj vill och sånt. Mm. Är det liksom två olika, är det bland blanda äpplen och päron lite? Ja men ja det är lite som att man tar en bra sak och så försöker man leta dåliga saker med den bra saken för, för att på något sätt, jag vet inte varför det, Och det känns väldigt kontraproduktivt hela diskussionen måste jag säga För det här uppropet, vad jag fattar, även om jag fattar den sent Så handlar ju den om en kvinnas rätt att bära eller inte bära precis det hon vill Så det handlar om valfrihet och rätten att bestämma själv. Samtidigt är ju inte halen vilket klädesplagg som helst, eftersom det är ganska religiöst laddat, eller man ska säga. Att mm. det finns de som tvingas bära i andra länder. Är det ja, inte... och det är ju liksom, det är ju, inte, det är ju inte bra. Det är ju inte rätt. Ingen ska ju tvingas bära någonting. Men samtidigt i det här fallet var det att visa solidaritet med en kvinna som råkade bära slöja. Oavsett om hon valde eller inte valde att göra det själv så var det ju fruktansvärt det här brottet som, som hon utsattes för. Så att, och diskussionen som följde var att man har rätt att få ha vad man vill på sig. Ja, det, det var ju det, det det handlade om det här uppropet, för det var ju flera av de här som sa att man får, man, det, det är liksom rätten att välja, helt enkelt. Och det står jag bakom i alla lägen. Ja. Sen finns det, sen är en annan diskussion den här, men jag tycker inte att man bör blanda in det, för det liksom blir... Det, det riskerar att komma knepiga svallvågor på det på något vis. Jag delade första tankegången att det är att blanda äpplen och päron lite. Däremot så kan man inte... Backa från att ta en diskussion för att man är rädd att det ska bli svallvågor. Det är som att bli liksom, uh, guilt by association eller något. Jo, men att det, är man kanske blir för... det är en annan diskussion jo. och jag tycker det är lite onödigt kanske att föra den just i detta nu när man pratar om annat. Ja. Eftersom man i det här ja, uppropet ordagrant har sagt att det handlar om rätten att välja att bära eller välja att inte bära eller bära bikini eller vad du vill. liksom så att, uh... Men man kan tänka så här då. I, I det uppropet så handlar det ju inte om att vi stöttar förtryck där man Nej. tvingas, utan det var ju bara valfrihet och kvinnans rätt. Det, liksom, det här var, är ju ett kvinnoproblem. I många andra länder Den i Mellanöst här. Mellanöstern, rapport SVT hade ett inslag om detta i förrgår, så är det väldigt många, eller i måndag ska vi säga, är det väldigt många kristna i Mellanöstern som är förföljda. Då skulle man kunna tänka sig att en massa människor i sympati för dem sätter på sig ett kors under några dagar. Ja men absolut Men det kom, har lite svårt att se hända Nej inte, om, om, det, om det sker någonting hemskt och då liksom någon som uppmärksammar nu önskar jag inte att det sker någonting så hemskt eller liksom, men då skulle det absolut kunna hända, men det är lite det här också att man kan väl det skulle jag skulle, man skulle behöva bära allt hela tiden för allt och jag skulle gärna göra det men om man nu väljer att sympatisera med en, eller de här liksom naglarna Mm. Det här som vi pratar om, <coughs> regnbågsfärgade naglar. Emma, vad heter de, där? Gren, Tredare, uh, va? precis. Ja. Det var ju också en sympatigrej liksom, för hela homorörelsen uh, eller vad man vill. Och det är klart att man hade på sig det. Så att jag tycker inte man behöver... Ja det var väl egentligen just också för tyckte jag varför jag ställde upp på den grejen. just För det gjorde jag ju. Uh. Det var ju att det var de villkoren som är i Ryssland som är... Bedrövliga på alla sätt och... ja, ja, ja, självklart men samtidigt i grund och botten för att man stöttar ju den toleransen som ändå bör finnas överallt. Och som vi ändå har lyxen att ha ganska mycket av i Sverige om man jämför med andra länder. Vi ska gå tillbaka till en programpunkt som vi glömde när vi när upp vi sig upp den här. Mhm. Mm eh, we hebben praatte een beetje slöja daar en het is veel gezegd van Fransalida tycker jag. Så ik denk dat we gaan in op wat er is aan de week. Vergeet niet. Ja, det är du det var, som vi kom... i lapsen. Ja, är det, det är riktigt. Äh, gren trealgrejen var ju väldigt aktuell i veckan. Det var mycket prat om det. Mm. Några tyckte att hon fegade ur i samband med finalen. Att hon uppifrån hade fått lite riktlinjer om att du får nog måla om några. Ja, jag tyckte det var tråkigt. För då hade jag fått till Mina så himla snyggt och satt här. Liksom, och så ser jag hennes klarröda lysa mm. i tvn. Det tyckte jag var tråkigt. För då blev det lite fel. Men man kan, alltså det jag kan ju inte döma henne. Jag vet inte vad hon har fått höra därifrån och... Det, det är lättare någon... att sitta hemma i Sverige och ha liksom, målade naglar än att köra där. Hon hade väl annat att fokusera på just då. Men jag tyckte det var tråkigt ändå. Jag tyckte hon kunde ha kört hela vägen. Ja, Vi ska säga det: att, eh, Det var ju en finsk idrottsminister, tror jag det var, som satt på läktaren med en regnbågsflagga mm -hmm. och vifta. Ja, Han körde hela resan där. Trevligt. Kommer ambulansen ut? Uh... Annars har det inte hänt så mycket. Vad kanske det är för att hoppa över den på den punkten? Ja, sen är det väl lite det här med slöja och annat som vi pratar om. Det är ju på något sätt också. Alltså ingår ju i punktet där. Ja, vad som har varit, ja. ja vi pratar ju om veckan som gått. Ja, det har vi jobbat på lite kan vi säga. Mm. Och på alla sätt och vis. Så att det har inte hänt så mycket. Så det är ju bra att vi skippade det nu. Ska vi gå in lite grann på vår favoritdramatiker i landet Lars Norén? Ja, absolut. Vi kan dra lite kort bara Lars Norén är ju då en känd svensk poet från början. Favoritdramatiker? Ja, jag gillar honom. Ja, men jag gillar... favorit. Jag tänker ja. du säga så när du en brorsa som också ja, går han är också under Ja, också en favoritdramatiker, samma. men Norén var ju före min bror kan man, man säga? Kan ha många? Kan man ha? <coughs> kan man ha? det var ju på I mitten av 80-talet, 84 tror jag, så skrev han ju bland annat Natten i dagens mor och kaosig i med Gud. Mm. Med Lars Egerberg i Nett bland annat och Percy Brandt och Lena Brogren och René Brynolfsson som spelade så gick på tv. Fantastiskt bra. Mycket, mycket bra. Mm. Mästerligt faktiskt. Mm men det kan väl vara ett litet tips, för de finns ju faktiskt på ja, DVD. Ja, de finns bäst på till Play också. Också? Öppna till och här. jag inte ens köpa boxen Nej. så som vi gjorde. Gå in och kolla på dem, det, det blir lite bättre dramatik faktiskt, framförallt... Eh, och det är filmat, teater då ja. som, är, som är när det är som bäst. Ja, ja det är kan mest det vara det. lite tveksamt. Sen har han chasserat kan man säga, tycker jag. Men jag tycker Va vad inne. betyder det? Ja, man har tappat helt enkelt. Man har blivit sämre. Chasserat? Ja, något sånt. Men nu, han har ju under några år... Chassat neråt. Ja, Chasserat. ja, Han har ju de senaste åren gett ut dagböcker. Mm. Eh, väldigt snutifierat Han går och handlar en dyr jacka och får ångest. Och så går han till just den varmshallen och köper krabbas och Och anklagar då folk för att vara kloakrotter, journalister avhumaniserar människor. Mm. Björn Ranelid är en kalanka författare och, och han misskrediterar så många människor han kan. Han ägnar sig alltså åt exakt det som han beskyller andra för att göra. Just i, Han avhumaniserar människor mm -hmm. i alla högsta grad. Han nedvärderar dem medvetet för att han kan Och han är dessutom så högt upp i kulturhierarki man kan komma, så att han sparkar inte uppåt, utan han sparkar neråt, vilket gör det hela ännu värre. Har du läst dessa böcker? Nej, jag läste dem förra något. Och det är, det är väldigt snuttifierat och väldigt elakt. Och men du kanske borde läsa hela Jag läste, det... Men du behöver inte läsa hela, det är bara jag upprepningar ty... av 18 oktober, vaknade, ångest... IKO köpte en jacka som alldeles för Men dyr. du, vet du vad? Vi sugen på krabba i 50-Lena. Ja. Fick om just IKO köpte en krabba till. Vad ska jag läsa det mer och mer? Nej, men du, Marcus, du skrev ju faktiskt själv en biografi förra året. Som jag inte har läst. Men jag har ju fått utdrag ur den presenterade för mig. Och det är liksom ganska ofta ganska jobbiga varianter. Och det är ju jag, jag, en jag dagbok han gör du, Min hallå? biografi är ingen dagbok. Och jag är inte Nej. hälften så elak mot människor som Nej, han är. Nej, men det är det de jag menar. att Om man bara går på de här utdragen kanske man har svårt. För jag gissar att din bok inte är så hemsk som jag kanske har förstått stundvis när jag bara fått läsa några rader ur den här och var. Så att därför menar man att man kanske ändå ska läsa ja, hela så att man får ett sammanhang till det. Jag tycker... inte, för att det nöd... inte för att det nödvändigtvis blir bättre eller liksom blir uh, ursäktat någonting men det eller så. Det är inget som skiljer Lars Norén från en näthatare, vilken som helst. Men det jag undrar: Bara för att han är kulturuppburen så bara, kan man inte gå in och kalla folk för kloakrotter. Bara Nej, men det jag undrar lite... Alltså jag hade ju missat helt det här. Och nu som sagt, jag kanske är lite bakom eller allmänt, all, allmänt bildad För jag hade inte uppfattat att han ens skulle ge ut någon ny dagboksamling. Eller vad som i så fall i den skulle skrivas eller stå. Och när du då uppmärksammar det här så himla... Jag, tycker det... jag har ju varit uppmärksammat ändå på kultursidor, särskilt redan innan. Jo, men det är ingen som läser var... de sidorna. Nej, nej, det är möjligt. Det är jo, honögg... några är det allt, inte så många. Men och inte jag, tydligen. Jag har jag missat. Men, jag skrev en men varför ägnar du så mycket att jag tid tycker åt att... att... Men det här är en förebild som jag har haft dessutom som Robert Är du besviken på honom? Ja, jag tycker att det är en dålig stil. Och mm. att jag är trött på att någon... Kulturkofta, schablonmässigt kallar alla journalister att de avhumaniserar folk och att de är liklakejer och vad det är han kallar. När han ägnar sig åt precis samma sak själv. Jo, men vad gör du när du kallar honom för en kulturkofta? Ja, men det, ja, det är sant. Där har du en poäng och det får man ju naturligtvis vara vaksam på. Jag skriver även i Krönikan att jag är inga lunda är utan skuld. Jag har ägnat mig åt I skriverier vidrigheter inom åren. Dock mm. är det några år sedan och jag har försökt göra bättring. Jo men så skriver du en krönika. Oft, nej honom men den är nu. ja men den är ganska saklig den är väldigt lite elak kan man säga. Ja men lite vill du ändå liksom trycka till honom. Nej. Hämnas för att han kallade dig det vill jag inte. för alkoholist men förstå. det är ju i sig fast jag är nykteralkoholist. Ja. Men det är inte det, det handlar inte så mycket om att han skriver om mig eller inte utan jag har varit på jag har tänkt på det här innan. Jag tycker att det är liksom den här kultur från attityden Att han sätter sig till doms över människor när han har ägnat sig åt samma sak själv. Det, tror jag, det borde man kunna påpeka för honom. Eftersom i kulturvärlden är ju ingen som vågar det eftersom han är så stor. Och det, det var det du gjorde då med din krönika? Ja, tycker jag. ja, Men kan man inte fundera lite, vad är det som gör att det är en stor dramatiker? Vad är, vad är det för fel på folk? Varför måste man bara, för att man är stor inom kulturvärlden? För det är väldigt många knepigheter i den världen, kan vi väl vara överens om. Ja, det är riktigt. Vad är det som gör att ni så ofta blir knepiga? Jag är ju väldigt liten del av kulturvärde. Ja, knepigheten kan jag inte svara för. När det gäller att människor som är elaka mot människor man aldrig har träffat eller sagt ett ord till, som i det här fallet så bottnar ju det ganska mycket i Fördomar och avundsjuka Men kan det vara något problem. Alltså, jag har tänkt på det lite liksom, någon empatistörning. Han kan helt enkelt inte inse att han eventuellt skadar någon. För det Aj, är det så, så tolkar jag. Han är en känslomässig regression kan man säga. Vi tillbaka. Han blir mer omogen för varje år som går. Nu uh. borde det vara tvärtom. Ja, Det är en liten sandlåda men jag var tvungen att reagera det kändes bättre efteråt kan man säga. Äh, känns det fortfarande bra. Ja, det, den publiceras idag när vi spelar in detta. Så jag, det tyckte jag kändes sig bra på. Mm. Vi behöver inte gå in på det. Vi ska nämna lite kort. Bara... Vi har var redan varit inne ja, det är På lördag mm. är det gospel night fredag. i Globen. På fredag är det, förlåt. Mm. En stor, eh, <skratt> ja, lite kristen, men ändå en manifestation för eh, gratis entré. Alla människor kan komma och lyssna på gospel. I vad de... är gospel, Marcus? Det är ju vad ska man säga, bastanta färgade kvinnor som står och vaggar och sjunger. Är det det helt? Ah, är det, det liksom en fördom Lovsång, nu? kan man säga att det mm. Man sjunger till Guds ära och blir mm. glad. Och det kan man gå på om man vill. Ja, vi kanske ska göra det. Ja, vi har fått biljetter dit. Jag vet inte hur... hur... Jag tror att om man är nyfiken på vad just gospel är eller vad det handlar om men, men känner att nej, jag vill inte gå i kyrka på en söndag eller jag vet inte, då kan man gå dit. Därför att det, är, det är meningen att det ska vara liksom en introduktion till vad gospel och andlighet kan vara för något. Sen är det väl inte nödvändigtvis så där andligt eller, eller re, reli, jo, religiöst de över no ett... det. blir nog några tal och kanske. Ja, det blir det ut. säkert, men jag, jag tänker säkert. Goes... inte vara rädd för Nej, men gospel är ju inte liksom. Det är ju, inte, det är ju andligt, absolut. Men det är ju framförallt är ju väldigt underhållande. Det är bra musik. Exakt. Det är ju liksom glädje, fart temperament. Och det, är det, är sant. Ju... det är helt riktigt. Många som är intresserade av körmusik till exempel. Ja, och jag är inte intresserad av körmusik Nej, men alls. de som är, det är en men stor rörelse i Sverige. Jag, skulle jätte, jag vill jättegärna gå och se gospel. Ja. Och jag, jag ser gärna körer också, men jag skulle jag liksom man jag, inte helt tror, aldrig... gospel betyder det glada budskapet eller? Det kan det göra. Vi, ja, sånt här ja. måste vi slå upp innan ja, vi pratar Ja, men det, det är det som är poddens välsignelse och förbandelse, vi bara kör det. Och sen men, borde man vara lite snabbare att kunna slå upp det under sändning, men det är vi inte. Nej, det är ju faktiskt inte. Det är en gammeldags Så vi säger slå upp det. Kanske ja. betyder det. Behöver ni testa. Ja, precis. Ta reda, på vad det, ta reda på det själva, kan vi säga. Det glada budskapet. Ja. Det, det är en gissning från Markus Sida. Ja, det kan vara, kan vara evangelium också, att det, det är den som betyder Eller, eller advent. <laughs> nej, det är, nej vänta. Är vä väntan. det är vänta. Men eh, som sagt, är ni intresserade så kom till Globen på fredag. det är gratis, det är bara gå in. Det är så. Ja, kostar ingenting. Vad härligt. Ja, det är riktigt. Det är ju mycket, framförallt, inte om det är för att vi bor i Stockholm och så, men vi får väldigt mycket broschyrer och papper och, och så man kan söka att sysselsätta barn på hösten. Mm. Hoppa, leka, spela fotboll, dansa, jaga, kasta, skjuta. Så var det när vi var små då fick man, fick man sitta där, man låste sig in i en skrubb och fick ett brädspel varje fredag. Ja, men jag tror att vi var nog, alltså det var dyrare då, eller man, vi var fattigare helt enkelt. Så att då liksom gömde våra föräldrar alla broschyrer innan de hade kommit typ. Och skickade iväg mig på kolla en gång i början av 80-talet, var sådär, mm -hmm. kan man säga. Då, men vad låter... ska man välja då? Lynt. Ja det är väl det som är frågan, jag vet inte. Jag, blev, jag, vet, jag dansade i för sig när jag var ung, inte, inte jätteliten men... Och det var jätteroligt, jag önskar att jag hade gjort mer grejer det, det gör jag faktiskt Jag tycker det var lite tråkigt att inte prova på en massa sen, Jag var väl inte direkt sådär initiativtagande själv heller Och mina föräldrar var väl nöjda Men det är man nöjda. vet om man är fem år. Nej, de var väl nöjda med att Då var man ju ut och lekte ensam på ett annat sätt än man gör idag Men barnen kanske inte är ut och leker någonting De måste tvinga sina aktiviteter Ja men, ja, men det känns ut. som att det är lite, lite mer så idag Kanske alltså, De smår ju ändå ut rätt mycket Jo, fast det är ju inte så att vi öppnar dörren och släpper ut mil och går ut och leker. Man kan utan... säga att överklassarna de kanske skickar sina på tennis och ballettans och sånt där. Men det finns ju sådana här pröva på där de kan gå till olika ställen och få testa både dans och fotboll mm. och alla möjliga grejer. Jo, men den här veckan tror jag vi har fått ett erbjudande per dag. Ja. Om, om just dans och olika idrotter. Och det, allting låter ju jättekul. Sen kostar ju allting också lite olika mycket fast... Oftast ganska mycket ändå, måste man säga. Så att det är ju inte alls alla har möjlighet att ha. man kanske två barn, då blir det ju plötsligt ett antal tusen lappar per termin som ska gå. Så att det, är, jag menar, det är det ju är inte, inte lätt att bestämma. Och sen kan det ju kännas också, hur, är, är, vill de göra det? Eller är det för min Nej, skull? Ju, tror jag, att man tror, de... jag tror att det är mer man själv faktiskt. För jag kan ju känna ändå att jag, jag, skulle, jag skulle tycka det var jättekul att gå på typ dans med barnen. Ja. Men ja, fortfarande är det jag som tycker Eller skulle de tycka ja, Man får också? väl fråga dem ja, Eller fråga, ja man får ju Eller tommark tar, inga... tar dem till sånt där där de får testa massa olika grejer Och gillar de det inte, prova då på. behöver inte gå dit ja, är Det Är det ju sant ja. Vi tänkte på det, du ska till Vinerik snart mm, Det pratade vi om lite förra veckan ja, också Och i samband med det har vi då Det du kan säga själv: Du har lämnat ut lite förslag till att skriva om det i olika tidningar. Nej, men det pratade vi inte om det förra veckan? Jo, men nu har du fått reaktioner på det. Vi måste ju återkoppla till vad vi pratade om förra veckan. <laughs> vi borde nästan lyssna på det vi pratade om förra veckan för att kunna återkoppla korrekt, känner jag. Vill jag du så här... bara säga i två meningar? Ja. Du har skickat in till tidningar om att du skulle kunna tänka dig jag har skri... sökt jobb. Exakt. Så är Och hur det. har det gått kan vi fråga Nej, det, det är jättebra. Jag... Vet... Eller jag vet inte om vi pratade om det eller om jag skrev i bloggen om det. Vi kanske inte alls pratade om att jag skulle söka jobb. Nej, men nu har vi nämnt det. Ja, och jag har sökt jobb. Ja. Och det, det gör jag alltid med lite darrande händer och fötter. Även om jag sitter ner så spelar ingen roll att fötterna där. Men jag tycker det är lite läskigt. Det är jobbigt att, att skriva och söka saker. Och jobbsökning i det här fallet betyder alltså att skriva för tidningar och om festivalen ja, och på olika sätt. Ja, jag, jag liksom erbjuder mig att skriva krönikor och recensera och bla bla. För att liksom helt enkelt... Man får pusha det dig mycket inte. för att du ska göra det. Ja, då? men det är för att jag har så svårt uh, med det där lilla ordet nej. Ja, men det och, måste man vara beredd på att jo, jag av. vet jag vet. Det är liksom fekt av mig. Men jag vet att jag fick ett nej någon gång för två år sedan. Och sen dess har jag inte... <laughs> jag får nej flera gånger i månaden på grejer grej. Det är bara köra vidare jo. då? Fast du får ju jag också. Jag, ja, jag... Ibland ja, men ja. om du aldrig skickar in får du aldrig jag. Nej jag vet, det är det jag för lite så jag liksom gör in. Fegar är ett annat ord. Fegar är ett annat ord, ja. Exakt. Jag står för det, jag är ja. feg. Men nu ändå, det, det roliga var att när jag väl började göra det så liksom bara fortsatte det av farten. Exakt. Sen tycker jag det var jättekul att jag, jag sökte, eller sökte, jag, jag skrev ett mejl till en av de större kvällstidningarna, deras resebilaga ska jag säga. ja. Och erbjöd mig att skriva ett annorlunda resereportage från Venedig. Och då fick jag ett vänligt svar att det passar inte Nej. oss. Och då blev det lite så här: resereportage passar inte en Det ja. Vi började säga vilken kvällsning det var, men det var inte Expressen. Nej. Nej men det, det var en, jag fick ett svar. Expressen har jag inte ens fått svar ifrån. Ja, men de sitter och väntar på hur de ska presentera jobbet som bäst. Ja säkert. Jag återkommer. Ja. Men du började om några reaktioner du fick där från. Jag gjorde just det. Med mamma och Amelia med. Ja men jag behöver inte gå in. Så det här är ju pågående kanske förhandlingar. Kan ja, liksom... Men de ville att du om du hade barnen med. Ja men jo det blev jo precis. Det var väl ganska tydligt och. Att det, det intressantaste med mig verkar ändå vara liksom mina barn. Ja, fast då, då tolkar du det väldigt fel. Nej, men jag tycker inte att det, det är inte en dålig grej. Jag säger Nej. inte så. Jag förstår ju det när det De kommer till en tidning som mamma. Ja, jag fattar ju det verkligen. Så jag säger inte att det är en dålig grej. Jag hoppas verkligen att det kanske kan eh, bli av i framtiden. Men jag gissar att det inte kommer göra det nu när vi pratar om det. Jag vet inte, det känns så här dumt att prata om sånt. som. prata om allt. Nej nej, är... men jag tycker inte det och det här kommer oh, yeah. säkert kosta mig min framtid som oh, någon nej. typ av, men, och det skulle jag jättegärna göra men nu handlar det ju om i första hand resan till Venedig och filmfestivalen där och det kan jag ju fatta att det liksom är ganska, ganska snäv vinkel på det så att det passar inte de flesta, det var därför jag liksom satsade På resetidningar och sånt i första hand Men sen det, alltså det som är, Grejen är att det inte längre är så läskigt med nej, så att det var väl det som jag ville Bra. Ja, det var väl det som jag liksom Kommit fram, det var det, alltså det här var väl lite Terapi också, för jag kände att jag måste Stå för det jag gör och är Och då ska jag liksom våga Våga presentera mig Och vad jag har att erbjuda Och få ett nej så är det ett nej Men det är fortfarande inte mig, det är fel på nej, det, Eller det behöver inte vara fel på någon Jo, de som säger nej är oftast fel på dem. Ja, eller nej, inte nödvändigt, det bara passar inte och det, det är helt okej okay att inte göra det. Nej, jag tror många kan känna igen sig i det, att de är rädda det? för absolut att man, man riskerar att man blir väldigt personligt ledsen över att få nej och man kan bli knäckt. Och, framförallt tror jag tjejer och kvinnor har, har den Jo, grejen, men sen tror jag, alltså, det är in, inte för att skylla på barn och graviditet och sånt i alla lägen, det är ju ganska enkelt att göra för oss, menar, inte för er kanske på samma sätt. Men det händer ganska mycket när man är borta från arbetsmarknaden som i mitt fall väldigt länge och sen under den tiden förlora eller sa upp mig från mitt, mitt fasta jobb och börja om på något sätt från början. Efter... Det är ju svårt för alla men det är klart det blir extra svårt om man har varit, varit liksom iväg några år. Ja men precis, det är, liksom, det är klart det är svårare då tänker. Men det är också svårt att byta bana och Det är alltid, börjar min... ja det behöver Kvar man inte vara borta. tag innan man får fart liksom. Absolut, det behöver man inte vara borta i flera år. För att tycka. Men, men om jag pratar om mig själv i alla fall så tror jag att det blev liksom ännu, ännu svårare. Sen är jag inte ung längre. Jag är en gammal skata. Så att det... Nej, det är du inte alls Jo, det. Nej, det är du inte. Alls. Jo, då. Så att, men, men det är helt okej okay att vara. Men, men även gamla skator måste få. Flyga. Även gamla skator bygger bon, ja. Ja, till och med. Och flyga. måste få flyga. Måste ja, Apropå film då ska vi prata lite film nu tänkte jag på, på sluttampen och det blir, vi ska tala om det först, att det blir Woody Allen, lite Alfons Åberg och Deckard och Fantasy så vi ska hinna med det så får vi, vi börja med Woody Allen filmen mm -hmm. den är premiär på fredag ja. 23, blir ja, det Lidå. Blue Jasmine, Woody Allens, uh, Woody's senaste Ja. Det låter så roligt när man säger det på svenska. Woody. Woody Allen, ja. Woody Allen. Han står här ner ändå. Och jag tycker, jag såg den förra veckan. Och jag tycker att det är den bästa Woody Allen-filmen på ett bra tag. Och han gör ju ungefär en per år kan man säga. Ja, och de senaste åren har han gjort väldigt bra filmer. Så att det, det, är alltså, det säger ganska mycket om kvaliteten på den här. Och jag tyckte verkligen den var skitbra. Men är han inte med själv va? Nej, han har regisserat och skrivit historien om Jasmine. Nej, han är med själv. Men vad handlar det om då lite kort? Det handlar om en överklasskvinna som, som kraschar. Hennes man åker dit. De är alltså mångmiljardärer i princip. Hennes man åker dit för en massa fiffel och stölder och annat och hamnar i fängelse och hon blir helt barskrapad och måste börja om sitt liv. Så hon åker till sin syster i San Francisco och försöker göra detta. Okej, okay, hur går det då? Ja, det blir ju såklart, det blir enorma krockar, kulturella som sociala. Det, är liksom, det blir lätt komiskt fast ändå inte en komedi, det är ingen komedi utan den, det, är, det är ett drama ett ganska gripande drama så att, och det är mycket tack vare Kate Blanchett som spelar huvudrollen som Jasmine hon, hon gör det riktigt bra och det, det, hon gör det inte komiskt alltså det skulle samma manus hade kunnat blivit till en komedi om någon hade velat överdriva och, och liksom så Men, Hur många getingar? Fyra, fyra Åh. starka ja. Fyra flygande, inga gamla skator där, utan pigga. <laughs> Fyra pigga ja. Sen var vi i söndags på en premiärsfest med barnen och gick och tittade på Hokus Pokus med Alfons Åberg. Mm. Vilket man kan säga då att det har de bytt ut Björn Gustafsson, den äldre, ska vi säga. Den äldre Björn Gustafsson som var spikerröst i de gamla Hedliga. Mm. Nu var det ju då han, vad heter han, Gustav Skarsgårdlopp, sådär. Ja, det höll du på att säga. Vad heter han? Hammarsten. Ja, duktig. Som var pappan och sen var det någon annan som var Alfons. Men det funkar bra. Mm. Barnen tyckte det var roligt va? Ja, de tyckte jättemycket om det. Och vi måste väl tillägga att det här är första gången som Alfons Just. blir långfilm. Det är riktigt. De, de här filmerna vi pratade om med, med Gustafsson. Ja, och det är ju det är korta filmsnuttar. Man kan se dem på bio fortfarande. Men då är det oftast väl flera stycken som man har. Det här var har en spelfilm med en handling på en, mm. du, en timme och en kvart ungefär. Mm. Och den handlar om, bland annat, att vi pratar med Alfonso. vill ha en hund. Har, ja, har en efter en hund. Ja, och trollar av sig. Barnen tyckte om den, tror jag. Jag tyckte den var så där. Men den funkar, va? Ska vi, alla som har småbarn i åldern 5, 4, 7. Ja men grejen var att den funkar ju faktiskt Mimmi är ju tre så att där är det väl lite sådär beroende på hur van barnet är att sitta still så länge. Ja. Men absolut från fyra år åtminstone. Ja. Och det var ju jättehärlig musik det, så det var ju nästan lite musikaliskt däremellan så att det, det var ju jättefina ny, nyskrivna låtar som Anne Bruvland. Ja väldigt bra fin. låt. Ja, som, ja, sorry, sen bra. Ja. Jag träffade bland annat på kändisfester var det ju då kan man säga innan David Lagerkrans. Vad mm -hmm. sitt barn. Han som mm -hmm. skrev Zlatan-boken. Ja, just det. Vad mm -hmm. uh, han som var på postskololottoriet där, vet du, han Henrik Sjöberg. Rickard Sjöberg. Ja. Han var där. Okay. Bra grej. <laughs> jag märkte inget som Ja, att var det, såg jag i tidningen. <laughs> Okej, okay, ja. Men filmen i alla fall, den, Ja, det, var ju okay. ja det, det är klart att den liksom en film som riktar sig till kanske 3, 4, 5-åringar, inte är liksom ja, fem mer än 3. superduper engagerande nödvändigtvis nej, för det är, alla vuxna. Det är inte vi som ska ha uppitorn. Nej, men samtidigt så jag tycker tyckte det var jag det var trevligt, det var trivsamt och gulligt och det var nej, och sen var det bra musik som sagt, så jag ja, jag gillar den men framförallt gillar ju barnen det. Fantasyfilmer har du varit och sett med? Så Alfons får också fyra. Ja. Fantasy. Det är inte lika starkt flygande, men ändå liksom, ja, de flyger. Var det några fantasyflygdjur? Det var det några stycken, eh, tror jag nog, i Percy Jackson och Monsterhavet, som också har premiär nu på fredag. En ungdomsfilm kan man säga, det? Ja. Och, eller ungdomsbarnfilm. Väldigt rå på sina, sina håll, men ändå så ska jag vet inte från vilken ålder det är. Men... Den ska nog inte ses av de allra minsta för det är ganska många otäcka scener. Och det handlar om Percy Jackson som är Poseidon, havskuden Poseidons son. Hur mycket animeringar var det? Var det mycket såna här, du vet, ryckiga monster och sånt? Ja, specialeffekter. Ja. Det, en hel del var det. Var de bra? Det är en viktig grej som ja, det är Ja, det är viktigt. Och det, vissa var bra, andra var mindre bra. Så att det var väl en av dem... Äh, en av nackdelarna med filmen. Att det höll inte riktigt hela vägen. Okay. Och sen tyckte jag att... Det, jag, jag älskar grekisk mytologi så jag tycker det är jättespännande med, med Poseidons son och Atenas dotter Får man det förklara ett, för sig? Lite halvdant. Okay. För att det här är ju del två i en blivande trilogi som jag har fattat. Jag hade inte okay. sett del ett innan jag såg tvåan. Måste man det I, måste måste man inte För man får sig en liten förklaring i början Så att man får lite grepp om den då Så att det, det liksom fungerar även utan ettan Är det som Harry Potter eller? Ja, men lite så. Eller väldigt mycket så. Okay. Är det inte mätta den marknaden? Eh, tydligen inte, för att det är ju extremt mycket fantasy som och äventyr som kommer och verkar fortsätta komma. Så att, eh, nej. Du vill bara gå till svenska eller Den mattas, mättas ju aldrig i den här marknaden. Nej, eh, tydligen inte. Så att det finns alltid nya konsumenter i sig. Men Percy Jackson och Monsterhavet få Två av mig. Okay. Och jag skulle rekommendera er att se ettan. För den var faktiskt bättre. Jag såg den sedan dagen efter. Ja, jag blev ändå, jag, ja men jag blev ändå intresserad. Så i ettan så här är det lite mer mytologi och, och lite mer bakgrundsinformation. Så att... okay. Jag var och såg The Mortal Instruments. Nu blir det liksom Aha. film på film på film ja, på ännu film. film man... Är det jättejobbigt? Jag tycker ah, det är kul. Vi får se vad de ja, ta bort allt Nej. mitt filmsnack. Var den bra? Gör det, bara gör det. Det här var The Mortal Instruments, uh, uh, sta, en stad av skuggor tror jag den heter. Också efter en bok, uh, bokserie ska jag säga. Uh, den var bra, den var faktiskt den var bättre än Percy Jackson absolut. Och den var aningen mognare, men den fegade ändå tyvärr hela vägen. Så att den blev inte riktigt så där Mörk och dyster som den hade kunnat vara, som jag tror någonstans tanken från början är att den skulle. Med Depprock? Ja, precis. Den är mer slager än gott. Och det är lite. En gott? Gott. Mer slager än gott. Gott i gott, ja. gott. Gott, var vi ute efter här kan jag säga. Jag, ja. jag är från Finland. Ja, det är riktigt. Men mer vi säger slag... gott. Ja. Mer slager än Depprock kan man säga. Ja, mer slager ja. än gott. Ja. Eh, vilket var lite trist Jag hade hoppats lite Och det, ett tag så lutade det lite åt Matrix-hållet där Alltså bort från Harry Potter mot Matrix Men sen så liksom började den tveka Och hamna någonstans där Lite Twilight, lite Harry Potter lite Men det var ändå väldigt bra, väldigt spännande Och där var det extremt snygga specialeffekter Och, och helt okej okay historia Det är lite romantik fast ändå inte för mycket För jag måste säga att jag är lite halvtrött För att inte säga skittrött på alla de här. Vem vill jag ha? Triangeldramer hit och dit. Det är mellan två, tre, fyra personer. Och det är alltid. Det är alltid massa. Massa tvivel och kärleksfnurror och annat. Som vi har sett för Så att det var lite mindre sånt. Även om det var romantiskt också. Och fint, stundvis. Så den får ändå tre. Tre etingar? Ja, ja, Vad har vi att se fram emot under veckan som, som är här nu då till nästa? Det kommer en din kompis kommer ut i veckan. Ja, sen kommer fortsättningen av den här brittiska deckaren som vi började Just prata om. Just det, vad heter den? Broadchurch. Just det. Särskilt. Kommer på fyran klockan nio. Bra va? Uh, jättebra. Ja. Och där fick jag direkt, alltså den är väldigt jobbig Det handlar om ett mördat barn Och ja. sen utredningen och Redan där är jag bort Ja alltså det är jättejobbigt Men direkt i inledningen Så det är någonting som händer där Och jag känner liksom att varför kan inte Alltså i Sverige gör vi helt okej Hyfsade däckare Men det är någonting, det är någon nerv där Som inte riktigt har nått hela vägen hit Jag tycker det sen är Sen är inte alla där, brittiska däckare lika bra eller Nej, men, behåll, ja, men det, det är någonting Något typiskt brittiskt över det Så att, Och, men den är extremt gripande, obehaglig Skitspännande uh, Och tre, delen kommer idag Ja, ah, ons onsdag Och jag gissar att den det kommer går. Men jag, alltså, har ni inte sett den så ser den på play För jag gissar att det, det kan man göra TV4 play. play helt enkelt Vi tackar för detta då, känns det okej okay, tycker du? Ja men, alltså Jag, jo. jag ska spela in ett blambam Men bara gott till dig Gott? Ja Lite I gott, gott. Sista sommaren, så. Tack, gör det. Och så tackar vi alla lyssnare. Vi hörs igenom en vecka. Eh, Håll sam så gott det går. Och jobba inte igen. Det direkt i början nu när jag jobben. Men när man återvänt det, om man nu har jobb. Se mer film. Ja, läs en bok också då. Mm. Hej då. Hej då.